מזמור קמ"ב משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה קולי אל אדוני אזעק קולי אל אדוני אתחנן אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד והתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי באורח זו אהלך תאמנו פח לי הבית ימין וראה ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך, אדוני, אמרתי אתה מחסי, חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני.